Kapitola 135. Návrat domů Levinšír nebylo velké město. Žilo v něm asi 200 lidí, možná 300, když počítám i přelehlé farmy. Když jsme přijeli, byl právě čas jídla a prašná cesta, která městečko dělila na dvě poloviny, byla pustá a tichá. El mi řekla, že jejich dům stojí na vzdálené straně města. Doufali jsem, že tam s dívkami dojedu, aniž by nás někdo zahlédl. Poslední, co vypotřebovali, by byl dav klevetných sousedů. Ale to nám nebylo přáno. Už jsme byli v polovině města, když jsem v jednom okně zahlédl pohyb. Ženský hlas vykřikl, El! A v se ze všech dveří na dohled vyhrnuli lidé. Ženy byly nejrychlejší a do minuty se jich tucat zlukl kolem děvčat, jako by je chtěli chránit, mluvili a plakali a objímali je. Dívkám to zřejmě nevadilo. Snad to tak bylo lepší. Přelé přijetí jim pomůže zotavit se. Muži se drželi zpátky. Chápali, že v podobných situacích nejsou k ničemu užiteční. Většinou všechno sledovali ode dveří a zverant. Párich vyšlo na ulici a pomalu hodnotili stav věcí. Byli to obezřetní muži, farmáři a jejich přátelé. Znali jménem každého na deset mil od svých domovů. Ve městě jako Levinčír nebyli žádní cizinci, kromě mě. Žádný z těch mužů nebyl blízký příbuzný dívek. I kdyby byli, věděli, že se k ním nejméně hodinu nedostanou, možná i celý den. Tak nechali své manželky a sestry, ať se o ně postarají. Neměli tady nic na práci a tak přejeli pohledy koně a zeměřili se na mě. Pochynul jsem asi desetiletému chlapci. Běž za starostou a pověst že jeho dcera je zpátky. Rozběhl se, až se za ním zvedal prach, bo se nohy mu jen kmitaly. Muži se pomalu blížili ke mně, jejich přirozená podezíravost vůči cizincům se nedávnými událostmi ještě znásobila. Asi dvanáctiletý chlapec nebyl tak obezřetný jako dospělý a přistoupil rovnou ke mně. Prohlížel si můj meč a plášť. Jak se jmenuješ? zeptal jsem se ho. Pít? Umíš jezdit na koni, píte? Zatvářel se uraženě. Jasně. Víš, kde leží Volkrova farma? Přikývl. Tak dvě mílé po mlínské cestě. Ustoupil jsem a podal mu otěže Bělouše. Věš jim říct, že jejich dcera je doma. Ať nasednou na koně a přijdou sem. Přehodil nohu přesedlo, než jsem mu mohl nabídnout ruku. Podržel jsem oteže dost dlouho, abych mu stačil zkrátit v třmeny, jinak by se po cestě mohl zabít. Když to zláneš tam a zpátky a nesrazíš si hlavu, ani koni nezlomíš nohu, dám ti Penny, slíbil jsem. Dej mi dvě, navrhl. Zasmál jsem se. Chlapec pobídl koně a byl ten tam. Muži se mezi tím přiblížili a otvořili kolem mě volný kruh. Vysoký plešatící chlap s podmračeným čelem a prošedivělým mousem se zřejmě považoval za vůdce. Tak kdo seš? Zeptal se a jeho tón hovořil jasněji než slova. Kdo k čertu si. Kvot, představil jsem se přívětivě. A ty? Do toho ti nic není, zavrčel. Co tady děláš? Co tady k čertu děláš s našimi dvěma děvčaty? Matko boží sete, odval se starší muž. Nemáš ani tolik rozumu, kolik dal Bůh psovi. Takhle se přece nemluvíš. Nesnaž se mi dávat rady, Benjamine, Nažil se podmračný chlapík. Máme právo vědět, co je zač. Obrátil se ke mně a několika kroky vyšel před zbytek loučku. Patříš k těm mizeným kočovníkům, co tudy prošli? Zavrtil jsem hlavou a snažil jsem se vypadat neškodně. Ne? Já si myslím, že jo. Řekl bych, že vypadáš jako jeden z těch ruhů. Máš ty jejich oči. Muži za ním začali natahovat krky, aby mi lépe viděli na oči. Bože, sete, Vložil se znovu starší muž. Nikdo z nich neměl rudé vlasy. Takové vlasy si zapamatuješ. Nepatří k nim. Proč bych je vodil zpátky, kdybych patřil k těm, co je odvezli, poznamenal jsem. Jeho výraz potemněl, pokračoval v pomalém přibližování. Chceš dělat chytrýho, chlapče? Myslíš, že jsme všichni pytomci? Myslíš, že když je přivedeš zpátky, dostaneš odměnu, nebo že za vámi nikoho nepošleme? Teď už byl skoro na dosah a vztekle se mračil. Rozhlédl jsem se a spatřil tentý vztek v obličejích mužů kolem. Byl to ten druh vzteku, který se pomalu vaří v srdcích slušných mužů, toužících po spravedlnosti. A když zjistí, že spravedlnost je mimo jejich dosah, rozhodnou se vybít si ho na něčem, co je nej Snažil jsem se přijít na něco, čím bych je uklidnil, ale než jsem mohl cokoliv udělat, ozvala se za mnou Kryn. Sete, běž od něj! Set se zarazil s rukama napůl napřeženýma ke mně. No přece! Kryn už se vrhla k němu. Louček se uvolnil, aby ji propustil, ale jinak zůstal pohromadě. Ona zachránil, Sete! Vykřikal hostě. Ty pitomče, no on nás zachránil! Kde jsi byl ty? Proč si pro nás nepřišel? Ustoupil ode mě, ve tváři se mu svářil hněv se zahambením. Hněv vyhrál. My jsme přišli, zvolal. Když jsme zjistili, co se stalo, vyrazili jsme za nimi. Zastřelili pod bylém koně, takže si pochroumal nohu. Číma bodli do ruky a starý kupr se podání co mu dali, ještě neprobral. Skoro nás pobili. Znovu jsem se rozhlédl a viděl hněv ve tvářích kolem. Věděl jsem i jeho pravou příčinu, tu bezmoc, kterou cítili, když nedokázali obránit své městečko před falešnými kočovníky a jejich krutostí. Nedokázali si vzít zpátky cely svých přátel a sousedů a to je zahambovalo. No tak to by stačilo, vykřikla Kryn v stekle s plenoucími očima. Přišel a odvedl nás, protože je to skutečný chlap, nejako vy ostatní, co jste nás nechali umřít. Mladík po mé levici, farmářský chlapec kolem sedmnácti, se neudržel v steky. Nic z toho by se nestalo, kdyby za nimi neběhala jako nějaká děvka z druhů. Zlomil jsem mu ruku, než jsem si stačil uvědomit, co dělám. Zlečel a klesl k zemi. Zvedl jsem ho za límec. Jak se jmenuješ? Zavrčili jsem mu do tváře. Moje ruka! Lapal po dechu, zahradil jsem jeho Bělma. Zatřepal jsem s ním jako s hadrovou panenkou. Jméno! Jason! vyhrál. Matko Boží, moje ruka! Volnou rukou se mu chytil za bradu a otočil mu tvář ke Kryn a El. Jason, zasyčal se mu do ucha. Chci, aby se spodíval na tyhle dvě dívky. A chci, aby se pomyslel na peklo, které za poslední dva dny zažili, svázané zadu na voze. A chci, aby se sám sebe zeptal, co je horší. Slomená ruka nebo únos cizími lidmi a znásilnění čtyřikrát za noc. Pak se mu otočil tvář k sobě, a promluvil tak tiše, že to byl stěží šepot. A až si to promyslíš, chci, aby se k Bohu a prosil o odpuštění toho, co zprávě vyslovil. A jestli to budeš myslet vážně, telo dohlédne, aby se ti pak ta paže zahojila hezky rovně. Jeho oči byly vyděšené a vlhké. A pak, jestli tě ještě někdy napadne nějaká ošklevá myšlenka o některé z nich, bude tě ta ruka bolet, jako bys měl v kosti žavé železo. A jestli někdy prohodíš ošklivé slůvko, dostaneš do ní horečku a pomalu ti znisá a budou ti muset uříznout, aby ti zachránili život. Sesílil jsem stisk a viděl, jak se mu oči rozčiřují. A jestli některé z nich něco ošklivého provedeš, dozvím se to. Přijdu sem a zabiju tě a nechám tvoje tělo vyset na stromě. Teď už měl na tváři slzy, ačkoliv bych nedokázal poznat, jestli z bolestin, hamby nebo ze strachu. Třetí pověst šelituješ toho, co řekl. Pustil jsem ho, ale nejdřív jsem se ujistil, jestli se udrží na nohou. Ukázal jsem mu s Kekrin ke Krin a El. Ženy se stále drželi kolem nich jako ochraná kukla. Slabě si sevřel ruku. Neměl jsem to říkat, Elí, vzlikl. Znělo to zničeně a kajícně, dokonce víc, než jsem čekal, ať už se zlomenou rukou nebo ne. Mluvil ze mě démon, ale přísahám, že jsem o vás měl hrozný strach, my všichni. A vážně jsme vás chtěli přivést zpátky. Ale bylo jich tolik a skočili na nás na cestě. A pak jsme museli odnést byla domů, jinak byste nohy umřel. Co si s chlapcovým jménem je zavadilo o Jason? pojelo jsem podezření, že jsem zlomil ruku Elinu příteli. Ale nějak jsem se nemohl přimět, abych toho litoval. Zasloužilo si to. Rozhlédl jsem se a věděl jsem, že hněv se stváří mužů kolem mě vytrácí, jako by v jedné chvíli spotřeboval v jediném zuřivém záblesku zásobu celého města. Sledovali Jasona a tvářili se trochu rozpačitě, jako by se chlapec omlouval za ně všechny. V tom jsem spatřil velkého, zdravě vypadajícího muže, jak běží po ulici a za ním tucet dalších místních lidí. Z výrazu jeho tváře jsem odhadl, že jde o starostu, Elina otce. Protlačil se hloučkem žen, chytil celou do náruče a zatočil se s ní. V městečcích jako tohle najdete dva druhy starostů. První je postarší plešatý muž se značným objemem v pase, který to umí s penězi a má sklon mnout si v ruce, kdykoliv se přihodí něco nečekaného. Druhý je vysoký muž se širokými rameny, jehož rodina se postupně vzmohla, protože se všichni po 12 generací drželi za pluhem jako šílenci. Elin otec patřilo k tomu druhému typu. Přistoupil ke mně, jednou rukou držel svou dceru kolem ramen. Jestli to dobře chápu, tak za návrat našich děvčat vděčím tobě. Natáhl se, aby mi potřásl rukou. Viděl jsem, že má obázanou paži. Přesto byl jeho stisk pevný. Na obličeji se mu objevil nejširší úsměv, jaký jsem viděl od chvíle, když jsem nechal za sebou Simona a univerzitu. Co dělá ruka? Zeptal jsem se. Neuvědomili jsem si, jak to vyzní. Jeho úsměv trochu povadl a já chvatně dodal. Mám nějaké lékařské vzdělání a vím, že tyhle věci můžou být nebezpečné, když je člověk daleko od domova. Když žiješ v kraji, kde lidé považí tudy za lék. Doplnil jsem si v duchu. Úsněv se vrátil. Zahýbal prsty. Ještě je stuhlá, ale nic víc. Jen rána do svalu. Překvapili nás. Už jsem jednoho z nich držel, ale bodl mě a utekl jak se dívky od těch mizerných ruhů dostal. Nebyly to žádní Edemštíruhové, Řekl jsem hlasem napětějším, než by se mi líbilo. Nebyly to ani žádní potulní umělci. Já ústně začal znovu pohastínat. Co ti myslíš? Nebyly to Edemštíruhové. My takové věci neděláme. Poslyš, prohlásil starosta poněkud na hněvaně. Vím zatraceně dobře, co dělají a co nedělají. Přišli a byli samý med, zahráli trochu muziky, vydělali si pár pensí. Potom začali ve městě dělat potíže. Když jsme jim řekli, ať odjedou, vzali si mou holčičku. S posledními slovy vše nevydechl oheň. My? Zaslechl jsem jsi za sebou slabě. Jimmy, on řekl my. Seth zamračeně vykoukl za starostou, aby se na mě znovu podíval. Povídal jsem, že vypadá jako oni, prohlásil vítězně. Znám je, vždycky je poznáte podle očí. Počkat, ozval se starasta neděřícně. Chceš říct, že jsi jeden z nich? Na tváři se mu objevil nebezpečný výraz. Než jsem mohl něco vysvětlit, chytila ho El za paži. Tati, nedostčiluj ho, vyhrkla. Držela ho za zdravou ruku, jako by ho chtěla odtáhnout. Nedělej nic, co by ho rozněvalo. Nebyl s nimi, přivedl mě domů, zachránil mě. Zdálo se, že to starostou trochu obměkčilo, ale jeho příjemný výraz byl ten tam. Vysvětli nám to, pobídl mě. V duchu jsem si povzdechl, když jsem viděl, co jsem nadrobil. Nebyli to kočovní umělci a rozhodně to nebyli edemští duhové. Byli to bandité, kteří zabili lidi z mé rodiny a ukradli jim vozy. Jen předstírali, že jsou umělci. Proč by někdo předstíral, že je ruch? Zeptal se starosta, jako by mu to připadalo nepochopitelné. Aby mohli udělat to, co udělali, ocekli jsem. Pustili jste je do svého města a oni vaší důvěry zneužili. To by nikdo z enemských ruhů nikdy neudělal. Ještě jsem mi neodpověděl na otázku, řekl. Jak se ti podařilo dostat dívky od nich? Postaral jsem se o to. Odpověděl jsem stručně. Všechny je zabil, Prohlásila Kryn na hlas, aby to všichni slyšeli. Všechny je zabil. Cítil jsem, jak se na mě všichni dívali. Polovina z nich si myslela, všechny zabil sedm mužů? Druhá polovina si myslela, byly s nimi dvě ženy. Ty zabil také? No, tady. Starosta se na mě zahleděl. Dobrá, řekl, jako by se právě rozhodl. To je dobře. Svět je teď lepším místem. Poznali jsem, že si všichni trochu oddechli. Tady jsou jejich koně. Ukázali jsem na dva koně, kteří vezli naše zavazadla. Teď patří dívkám. Asi o 40 mil dál najdete vozy. Když vám ukáže, kde jsou schované. Patří také děvčatům. Tam z Fordu vynesou slušné peníze. Zauvažoval starosta. Spolu s nástrojí a oblečením a ostatním to bude pěkná suma. Přisvědčil jsem. Když se rozdělí na půl, bude z toho hezké věno. Pravil jsem pevně. Naše pohledy se setkaly. Starosta chápavě pokývl. To jistě. A ty věci, které nám ukradli? Ozval se statný muž v zástěře. Všechno mi rozbili a ukradli dva soudky mého nejlepšího piva. Máš nějaké dcery? Zeptal jsem se ho chladně. Poplašený výraz jeho obličeje mi řekl, že má. Upřel jsem na něj pohled. Pak si myslím, že si z toho vyvázel docela dobře. Starosta si konečně všiml Jasona, který si svíral zlomenou ruku. Co se stalo tobě? Jason sklopil oči a set promluvil za něj. Řekl pár věcí, které neměl. Starosta se rozhlédl a pochopil, že další otázky by přinesly další trápení. Pokrčil rameny a nechal to být. Můžu ti to dát do dlahy, navrhl jsem zlehka. Ne, vějkol Jason příliš rychle a pak couvl. Radši půjdu k babi. Koukl jsem na starostu. Babi? Láskyplně se usmál. Když si odveme kolena, babi nás dá zase do hromady. Je tam také byl? Zeptal jsem se. Ten muž s rozmačkanou nohou? Přikývl. Jaký znám, nespustí z něj oči ještě další deník. Doprovodím tě, řekl jsem spocenému chlapci, který si opatrně choval paži. Rád bych ji viděl při práci. Takhle daleko od civilizace jsem očekával, že babě bude schrbená stařena, která léčí pijavicemi a dřevným lihem. Změnil jsem názor, jakmile jsem spatřil vnitře k jejího domu. Stěny byly pokryté svazky sušených bylin a poličky lemované malými, pečlivě označenými lahvičkami. Měla tu stolek se třemi těžkými knihami vázanými v kůži. Jedna z nich byla otevřená a já v ní poznal kopii Heroboriky. Na okrajích byly rukou vepsány poznámky, některá hesla opravená, jiná úplně přeškrtnutá. Babi nebyla tak stará, jak jsem čekal, i když už měla dost šedivých vlasů. Nebyla ani schrbená, vlastně mě o něco převyšovala, měla široká ramena a kulatou, usněvavou tvář. Pověsila nad oheně měděnou konvici a pro sebe se přitom prospivovala. Pak vytáhla nůžky, posadila si Jasona a jemně mu promatala paži. Chlapec bledl a potil se a snažil se neustále něco povídat, zatímco mu pečlivě stříhala košry. Jen pár minut i sám od sebe svěřil celkem přesnou, byť poněkud nesouvislou verzi, jak se El a Kren vrátili domů. Je to čistá zlomenina, přerušila ho. Jak se to stalo? Jason po mně střelil vyděšeným pohledem, pak se odvrátil. To nic. Pak si uvědomil, že neodpověděl na otázku. Totiž slomil jsem mu řekl jsem. Počítám, že to nejmenší, co můžu udělat, je přijít sem a zeptat se, jestli nemůžu nějak pomoct. Babi se na mě podívala. Už se s něčím podobným setkal? Studoval jsem medicínu na univerzitě, odpověděl jsem. Pokrčila rameny. Pak nejspíš dokážeš přidržet lahu, zatímco ji budu omotávat. Mívám tu pomocnici, ale ta vyběhla, když slyšela ten povyk venku. Jason mě nervózně sledoval. Když jsem udržel dlahu pevně přitisknutou k paži, ale babi netrvalo ani tři minuty, než dlahu smírně znuděnou zručností upevnila. Když jsem ji pozoroval při práci, Usoudil jsem, že je lepší než polovina studentů v medice. Když jsme skončili, podívala se na Jasona. Má štěstí, pravila. Nemusím nic napravovat. Asi měsící nepoužívej a hezky se ti zhojí. Jason zmizel co nejrychleji a baby mi po chvilce přemlouvání dovolila podívat se na bela, který ležel v jejím zadním pokoji. Jestli Jasonova zlomenina byla čistá, pak Billova byla komplikovaná až hrůza. Obě kosti v Baird měl přelámané na několika místech. Neviděl jsem pod obvazy, ale noha byla hrozně oteklá, kůže nad obvazem samá skvrna a podlitina napětá jako trnice. Raněný byl bledý, ale bdělý a zdálo se, že o nejspíš nepřijde. Jak mu bude platná, to je jiná otázka. Možná bude jen hodně kulhat, ale nesázel bych se, že se ještě někdy proběhne. Co je to za lidi, kteří pod tebou zastřelí koně? Vehlekl pobouřeně. Tvář měl pokrytou potem. To se přece nedělá. Byl to jeho vlastníků nějak jinak. A tohle nebylo město, kde má člověk koně navíc. Byl byl mladý muž s mladou manželkou a vlastní malou farmou a možná už nikdy nebude chodit, protože se snažil udělat správnou věc. Růza pomyslet. Babi mu dala dvě lžice jakési tekutiny z hnedé lahve, pomalu mu to zavřelo oči. Pak mě odvedla z místnosti a zavřela za sebou. Propíchla mu kost kůži, zeptala jsem se, když byly dveře zavřené. Přikývla a odložila láhev na polici. Co používáš, aby se zabránila sepsy? Myslíš skysnutí? kysnutí? Beraní bodlák. Vážně? Ne šípenec? Šípenec. Odfrykla si, přiložila na oheň a slunila z něj konvici, v níž už vřela voda. Už jsi někdy zkusil zabránit skisnutí kysnutí šípencem? Ne, přiznal jsem. Tak dej na mě a nedělej to. Ušetřím ti problémy se zabitím zraněného. Přinesla dva dřevěné šálky. Šípenec je k ničemu. Dá se jíst, ale to je tak všechno. Ale na rány je prý nejlepší pasta s šípence a Bez sami možná, připustila. Ale beraní bodlák je lepší. Radši bych měla rudočeply, ale člověk pokaždé nemá všechno, co by chtěl. Používám pastu z mateřinky a beraního bodláku. A vidíš, jak hezky to působí. Šípenec se dá snadno najít a dá se hladce rozetřít, ale nemá žádný pořádný lečivý účinek. Potřásla hlavou. Šípanec a kafr. Šípenec a besamy. Šípenec a slanice. Šípanec nemá vůbec žádné sklidňující účinky. Jenom se do něj dobře vmíchává to, co opravdu léčí. Otevřel jsem ústa k námitkám, pak jsem se rozlel po jejím domě a podíval se na její herboriku opatřenou četnými poznámkami. A zase jsem ústa zavřel. Babi nalila horkou vodu z kornice do obou šálků. Předni si na chvíli, vybídla mě. Vypadáš jako v posledním tažení. To, jsem pohlédl na židli. Asi bych se měl vrátit, řekl jsem. Určitě máš čas na jeden šálek. Zala mě za ruku a usadila mě. A něco k zakousnutí. Jsi bledý jako vysušená kost a já tady mám trochu sladkého pudinku, který nemám komu nabídnout. Pokusil jsem se vybavit si, jestli jsem měl něco k obědu. Vátoval jsem si, jak dávám jídlo dívkám. Nechci ti přidělávat starosti, řekl jsem. Už tak jsem ti přivedl práci. Už bylo na čase, aby tomu klukovi někdo zlomil ruku. Pravila lehkým tónem. Má pěkně nevymáchanou hubu. Podala mi jeden ze šálků. Vypij to a já ti přinesu ten puding. Vůně, která ze šálku stoupala, byla nádherná. Co v tom je? Šípky, a kapka jablečné pálenky, kterou dělám sama. Štidlce se usmála, v koutcích očí se jí udělaly vrázky. Kdybys chtěl, můžu do toho přidat trochu šípence. Osmál jsem se a usřekl. Teplo z nápoje se mi rozlilo v prsou, cítil jsem, jak se uvolňuju. Tož bylo zvláštní, ani jsem nevěděl, že jsem napjatý. Babi chvilku schánila talíře, pak je položila na stůl a svězla se na židli. Opravdu si ty lidi zabil? Zeptala se prostě. V jejím hlase nebylo ani stopy po nějakém obvinění. Byla to jen otázka. Přikývl jsem. Nejspíš si to neměl nikomu vykládat, mínila. Z toho zaručeně budou pěkné zmatky. Budou chtít soud a budou muset přivést soudce z Thamesfordu. Já jim to neřekl. To Kryn. Aha, řekla. Rozhovor se zasekl. Vypl jsem poslední noušek, ale když jsem chtěl šálek postavit na stůl, ruce se mi tak třásly, že zaťukal na dřevou jako netrpělivý host na dveře. Babi klidně upíjela z vlastního šálku. Nechce se mi o tom mluvit, řekl jsem nakonec. Nebyla to dobrá věc. Někdo by s tebou možná nesouhlasil, namítla mírně. Já myslím, že jsi udělal dobře. Její slova mi způsobila horkou bolest za očima, jako by mi měly vytrysknout slzy. Tím si nejsem tak jistý. Vlastně hlas mi zněl cize. Ruce se mi třásly ještě víc. Babi to zřejmě nepřekvapilo. Už si s tím lámeš hlavu pár dní, co? Z jejího tónu bylo jasné, že to nemyslí jako otázku. Znám ten pohled. Snažíš se pořád něčím zaměstnávat. Starat se o děvčata. Nespat. Nejspíš si ani moc nejedl. Přistrčila mi talíř. Sněs si ten pudink. Pomůže ti, když se trochu najíš. Pustil jsem se do jídla. Někde uprostřed jsem se rozplakal a zakuskal se kouskem, který mi uvízl v krku. Babi mi nalila další čaj a přidala do něj trochu palenky. My to, opakovala. Polkl jsem mi jeden doušek. Neměl jsem v úmyslu nic říkat, ale najednou jsem začal mluvit. Myslím, že se mnou možná není něco v pořádku, hlasl jsem. Normální člověk přece nedělá takové věci. Normální člověk by nikdy takhle nezabil druhé. Možná, přepustila a opila ze svého šálku. Ale co bys říkal, kdybych ti svěřila, že Bylova noha trochu zlenala a začala nasládle páchnout? Polékaný jsem vzlédl. Chytil sněť? Zakroutila hlavou. Ne, povídala jsem, že je v pořádku. Ale co kdyby? Museli bychom mu nohu uříznout, odpověděl jsem. Babi vážně přikývla. To je pravda a museli bychom to udělat rychle. Dnes. Žádné váhání a doufání, že se z toho nějak dostane. To by ho jedině zabilo. Upila a dívala se na mě přes okrajčálku. Vlastně z toho udělala otázku. Přikývl jsem, věděl jsem, že má pravdu. Ty jsi studoval medicínu, pokračovala. Míš, že správné léčení někdy představuje těžkou volbu. Upřela na mě neuhýbající pohled. Nejsme jako ostatní lidé. Vypaluješ rány žavým železem, aby zastavil krvácení. Zachráníš matku a přijdeš o dítě. Je to tvrdé a nikdo ti nepoděkuje. Ale my jsme ti, kdo musí volit. Davo no, se pomalu napila. Ty první případy jsou nejtěžší. Rostřesou tě a připraví ospánek. Ale to je cena za to, že děláš, co musí být vykonáno. Byly tam i ženy, zajíkol jsem se. Zablesklo se jí v očích. Ty si to zasloužili dvojnásob. Náhlý prudký hněv na její mírné tváři mě tak zaskočil, až mě zamrazilo. Muž, který dívce něco takového udělá, je jako vsteklý pes. Není ani člověk. Jen zvíře, které se musí utratit. Ale žena, která mu v tom pomáhá, to je horší. Ví, co dělá. Ona ví, co to znamená. Babé položila šátek na stůl, její výraz už byl zase vyrovnaný. Když se noha skazí, mu řízneší. Plochou udělala rázný posunek, pak vzala plátek pudingu a začala ho jíst. A některé lidi je potřeba zabít. Tak to prostě je. Když jsem se konečně ovládl a vyšel znovu ven, zluk lidí na ulici nabobtnal. Místní hospodský vyvalil na podestu sud a vzduch houstl nasládlou vůní piva. Kdenin otec s matkou přijeli do města na bělouši. Pít tu byl také, ten přiběhl zpátky. Předvedl mi nerozbitou hlavu a za prokázanou službu požadoval dvě pence. Kdeniní rodiče mi vřela děkovali. Zdálo jich se, že jsou to dobrí lidé. Většina lidí je dobrý, když tomu dostanou příležitost. Chytil jsem Běloušovi o těže a použil ho jako přenosnou stěnu, abych mohl na chvíli v poměrném soukromí promluvit skrin. Tmové oči měla trochu zarudlé, ale tvář jasnou a šťastnou. Dej pozor, ať si vezmeš příračnou paní, pokýmul jsem k jednomu z koní. Ta je tvoje. Starostová dcera bude mít slušné věno i tak, tak jsem naložil na krenina koně většinu cenějších věcí, stejně jako většinu peněz, které měli falešní kočovníci. Zvážněla, když se na mě podívala a mě znovu připomněla mladou denu. Odcházíš, řekla. A tak tomu také bylo. Nesnažila se mě přesvědčit, abych zůstal, místo toho mě překvapila náhlým obětím. Políbila mě na tvář a zašeptala mi do ucha, Děkuji ti. Odstoupili jsme od sebe. Pravidla chování nic víc nedovolila. Neprodávaj se lacino a neber si nějakého moulu, řekl jsem, protože jsem měl pocit, že bych to říct měl. Ty taky, opáčila s nepatrným posměšným zableskem v očích. Chytil jsem o těže šedivky a vedl ke starostovi, který majetnicky přehlížel dav. Pokývla, když jsem se přiblížil. Nadechl jsem se. Je tu někde strážník? Zvedl obočí, pokročil rameny a ukázal do hloučku. Tomhle ten? Byl ze tří čtvrtin na mol, ještě než si děvčata přivedl. Nevím, jestli teď k něčemu bude. No, pravil jsem váhavě. Mám dojem, že by mě měl někdo zavřít, než vzkážete soudce do Thamesfordu. Ukázal jsem bradu k malé kamenné budově uprostřed města. Starosta na mě vrhl postranní pohled, podbračil se. To bys chtěla být zavřený? Nějak zvlášť, přiznal jsem. Pak tedy můžeš šít, jak se ti zlíbí, řekl. Soudce nebude rád, až se to dozví, namítl jsem. Nechtěl bych, aby měl někdo oplétačky se železným zákonem kvůli něčemu, co jsem udělal. Pomoc vrahovi při útěku, to by mohlo být na oběšení. Vysoký muž si mě dlouze změřil očima na okamžik utkvěl na mém meči na odřené kůži mých Skoro Skoro jsem cítil, jak si všímá nedostatku vážných zranění i přesto, že jsem zabil půl tuctu ozbrojených mužů. Tak, ty se necháš uvěznit? zeptal se. Jen tak? Pokrčil jsem rameny. Znovu se zamračil, pak potřásil hlavou, jako by to nemohl pochopit. Nejsi ty mírný jako beránek? pravil udiveně. Ale ne, nedám tě ověznit. Neudělal jsi nic jiného než správnou věc. Zlomil jsem ruku tomu Hm, zabručil te mě. No to zapomeň. Sahl kapsy a vydal půlpeny. Podal mi ji. Jsem ti zavázán. Zasmal jsem se a strčil minci do kapsy. Udělám to takhle, řekl. Vyrazím se podívat po strážníkovi. Pak mu vysvětlím, že tě musíme uvěznit. Když mezi tím v tomhle zmatku zmizíš, těžko bude moct někdo říct, že jsme ti pomáhali v útěku, ne? To bude zanedbání dodržování zákona, vysvětlil jsem. Mohl by za to dostat pár ran byčem nebo přijít o místo. No, to by dojít nemělo, minil starosta. Ale i kdyby, rád to podstoupí. Je to Elin Street. Pohlédl směrem k Davu na ulici. Bude ti stačit 15 minut, abys odtud vyklouzl? Pokud ti to nevadí, kýl jsem. Mohl bys říct, že jsem záhadně zmizel, když se otočil zády? Zasmál se. Proč ne? Potřebuješ víc než 15 minut, když tady chceš být záhadný? Deset mi bohatě postačí. Sundal jsem ze šedivky loutnu a tlumok, podal jsem starostovi otěže. Uděláš mi laskavost? Postali se o toho koně, než se byl postaví na nohy. Necháváš tady koně? Podívali se. Byl o svého přišel. Pokročil jsem rameny. A my, ruhové, jsme zvyklí chodit pěšky. Oni bych nevěděl, co si s koněm počít. Zadal jsem na půl pravdivě. Vroslý muž uchopil o těže a věnoval mi dlouhý pohled, jako by nevěděl jistě, co si o mě myslet. Můžeme pro tebe něco udělat? zeptal se nakonec. Pamatujte si, že dívky unesly bandité. Řekl jsem a obrátil se k odchodu. A pamatujte si, že zpátky je přivedl jeden z druhů.